Till ro Och svalan Landar i Murat bor Afton Rådman brinner Och afton Brysen drar Och Adam Och Eva Står par Om par Johansson Hör du lökarna, Johansson Häng mig i krökarna, Johansson Ser du lökarna, se hur alla björkar slagit ut Johansson, hör du strängarna, Johansson Var i svängarna, Johansson Ser du ängarna, häggen doftar där vi var knut Skynda dig, skynda alla fåglar kvittrar, alla fjädrar glittrar Skynda dig, skynda dig, marken gläder sig Öppna dina sinnen, allt vad du förmår Skynda dig, skynda dig, doften sprider sig Alla blommor knoppas, alla flickor hoppas Skynda dig, skynda dig, jorden vrider sig Flytta i göv och korta romslagsspån Johansson, ser du båkarna? Johansson, kom rör på påkarna Johansson, hör du stråkarna? Kort är våren, snart så är den slut Dagen glittrar på gräs och strå Och sommarskymningen lättar på Morgonrådna stiger vid morgonbrisen strad Och snart ska det vara en annan dag Alla fåglar kvittrar, alla fjädrar glittrar Skynda dig, skynda dig, marken glädjer sig Öppna dina sinnen, allt vad du förmår Skinner dig, skynda dig, doften sprider sig Alla blommor toppas alla flickor hoppas Skinner dig, skynda dig, jorden vrider sig Flygte, och korta roslagsspor Johansson, ser du båkarna? Johansson, kom rör på bokarna? Johansson, hör du stråkarna? Kort är våren, snart så är den slut